Dar Iosua era îmbrăcat cu haine mărdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau dinaintea lui, dezvărcați-l de hainele mărdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată când îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și a pus o mitră curată pe cap și l-a îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Osua următoarea mărturisire. Așa vorbește, domnul oștierilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intre împreună cu cei ce sunt aici.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 zice domnul Oșterilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. În ziua aceea, zice domnul Oșterilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub zmochin.